Sportivă. Viața lui în sport se pare că n-a fost prea ortodoxă, deci nu-i simplă întâmplare că a trecut din boxă în boxă. Unui amic, N-aș dori să fiu partaș și-ți trimit un singur gând. Eu mă vreau un om de rând. Tu te dovedești rândaș. Amintire. Mi-a spus simbolic o iubită că e o carte necitită. Și astăzi dânsa e departe, tot căutând alt semn de carte. Dialog erotic Hai iubit-o în parc sub tei, ba nu viu că știu ce vrei, garantez că mă abțin, Păi atunci de ce să vin?